Bună ziua, dragi ascultători! După ce am arătat faptul că în Sfânta Euharistie e prezent în mod real însuși Hristos, trebuie să vedem care sunt urmările acestei prezențe. Consecințele dogmatice ale prezenței reale a lui Hristos în Sfânta Euharistie sau în Sfânta Împărtășanie sunt următoarele. Domnul este prezent real în Sfânta Euharistie nu numai cu trupul și sângele, ci și cu sufletul și cu dumnezeirea sa, adică cu întreaga sa ființă, cu natura dumnezeiască și cea omenească, unite, nedespărțit în persoana cuvântului întrupat. Apoi, Domnul este prezent în Sfânta Euharistie nu numai în momentul prefacerii, ci și după aceea, permanent, cât timp elementele euharistice există. Celelalte taine există numai în momentul săvârșirilor, lor, rămânând apoi numai efectele. Domnul este prezent în fiecare particică a pâinii și vinului, căci Hristos este unul și ființa lui nu poate fi împărțită prin împărțirea de la împărtășirea cădincioșilor, nu se împarte ființa Domnului, ci numai înfățișarea externă a elementelor euharistice. Oriunde și ori în câte locuri și ori de câte ori s-ar săvârși Sfânta Liturghie, în Sfânta Euharistie este același trup și sânge al Domnului, unul întreg și nedespărțit același Hristos. Mântuitorul fiind prin prefacere real prezent în pâinea și vinul euharistic, în deplinătatea ființei sale, Sfintei Euharistii îi se cuvine aceeași închinare ca și persoanei sale. Trebuie să vedem însă și care sunt efectele Sfintei Euharistii pentru cei care se împărtășesc. Mai întâi, ei sunt uniți în chip mistic cu Hristos. Sfânta Euharistie le hrănește, le întărește și le desăvârșește viața spirituală. Sfânta Împărtășanie este pentru suflet ceea ce este hrana materială pentru trup. Mântuitorul spune, trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu adevărata băutură. Dar pe când hrana materială se transformă în trupul în care intră, Sfânta Euharistie schimbă, desăvârșind întreaga ființă a celui care o primește cu vrednicie, făcându-l după asemănarea lui Hristos, adică părtași dumnezeștii firi. Unirea prin Sfânta Euharistie cu Hristos este unirea cu însuși izvorul Harului, de aceea, Sfânta Euharistie are efecte deosebite. Iată-le. Curăță păcatele și pregătește spre viața de veci. Că din se împărtășește spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, după cuvintele Mântuitorului. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Sfântul Ioan Gură de Aur zice. Hristos a dat trupul său spre mâncare, ca hrănindu-ne cu el să le pădăm trupul cel din tâi mort și să ne facem vrednici de viața veșnică. Sfânta Împărtășanie dă credincioșilor nădejde în nemurire și încredințează despre învierea trupurilor spre viața veșnică. Cine mănâncă din pâine aceasta, viu va fi în veci, spune Mântuitorul. Iar Sfântul Irineu zice, Trupurile noastre nu mai sunt supuse pieirii dacă se împărtășesc cu Sfânta Euharistie, căci au nădejdea învierii. Apoi, celui care se împărtășește, îi se întărește sufletul și este ferit de păcate. În cartea de învățătură, mărturisirea ortodoxă se spune, Vrăjmașul sufletelor nu îndrăznește să facă vreun rău aceluia care s-a împărtășit cu vrednicie și în care vede că petrece Hristos. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!